що летів із металургійного заводу. Коли по ньому бігали хлопці, над дорогою і будинками здіймалася курява, від якої навіть дахи і дерева ставали червоними. Цим пилом дівчата вимальовували на ногах модні гольфи. Занурювались в нього по коліна, а потім по червоному тлу пальцем вимальовували загогулисті візерунки. Навіть сама здивувалась тому, що пригадала. Справді, ця безкінечна теракотова курява супроводжувала все моє дитинство. Повз наш будинок, чомусь це відбувалося вночі, везли на ринок кавуни. А потім всю ніч чули оплески. Ляп, ляп, ляп. Це їх розвантажували і скидали у залізні сітки. Вся вулиця пахла кавунами. Ми крали кавуни з сітки. Розчепити її було нескладно, і кожен з банди з'їдав по величезному кавуну, розбиваючи його об асфальт і занурюючись у м'якоть по самі вуха. Букет піонів на підвіконі в день мого народження. Мені було п'ять років. Я стояла у долгій нічній сороці на холодній підлозі і тримала цей букет. Була впевнена, що його принесла фея. Дощ. Злива, водяна стіна, але тепла, Жодної душі на вулиці. Я йду по коліна у воді, мокра, як сама вода. Я підводжу руки до дощу і кажу, «Брате, забери мене з собою!» з потоків вимальовується напівпрозоре обличчя. Мені ніхто не вірить. Бійки, подвір'ям на подвір'я. Броненосець? зроблений з картонних коробок і оздоблений кришками з-під кастрюль, що ми їх таємно виносили з дому. Я ніколи не була санітаркою, як інші дівчата, завжди в перших рядах, з кишенями набитими камінням. Я вміла плюватись на три метри поперед себе, а бігала так, що мене ніхто не міг наздогнати. Війки були жорстокі до першої крові, а потім переможці і переможені Обмінювалися полоненими і разом йшли до річки відмивати в ній закривавлені носи. Потім пекли картоплю на березі і у темряві розповідали історії про чорну руку мерця. Я впевнена, що усі ці байки означали для мсє приблизно те саме, що і собачі хріни. Вираз його обличчя був для мене незрозумілим. «Печерна картопля?» «Це смачно?» – нарешті спитав він. «Найсмачніше з усього, що я їла потім», – запевнила я. «Уявіть, спочатку картоплю треба накрасти. Зазвичай це відбувається пізно ввечері. Хтось стоїть на шухері, а хтось лізе в сусідський город. Потім розпалюється вогнище, і вугілля починає тліти, туди кладеться картопля. Коли ти вихоплюєш її з попелу, твої руки стають чорними» бо ти перекидаєш її з долоні на долоню, а потім чорними стають губи, тому що ти не можеш втриматися і їси її простою шкіркою. Водночас обов'язково треба гристи уйрок. Тоді повнота життя відчувається краще. Ну, такий ось рецепт. Згодом до всього цього додається горілка, цигарки, секс, думки про самогубство. Але то вже зовсім інші історії, вони не цікаві. Власне, вони схожі одна на одну у багатьох людей. Особливо у тих, хто учасно скинув з очей рожеві окуляри. Він уважно дивився на мене. Здається, я, як кажуть китайці, втратила своє обличчя. Надто розбалакалась. Це, знову ж таки, від тутешнього хмільного повітря. Вечоріє, і гірлини не густий запах дерев, що засинають, а з клумб міста... Нічних фіалок, усе це дурманить. Перед очима пливуть чорні й рожеві кола, чорне з рожевим дуже красиве поєднання. Треба приборкати свої емоції. А достанеться з тобою те, що з професором Плейшнером, думаю я. Ось така фігня, весело закінчує розповідь, тепер мені кайфово скрізь. Не брешіть, пані Голко, каже Місія Паскаль. Ви невеліковно хворі. Вибачте, але кажу так, тому що надто добре вас розумію. У мене є ще одне запитання.